إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقله ونطوب ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضر له ومن يضرل سلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعظه لا شريك له وأشهد أن نمحمدنا عظه ورسوله يا أيها الذين عانوا اكتبوا الله خطتك ولا تموتون إلا وأنموتوا المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسالكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم وانجوا تا الى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون منه والأرخام إن الله كان عليكم حقيبًا إباد الله إن أطفق الهاديث كلام الله وقال إذاً هذه هاجي محمد صلى الله عليه وآله وآله, وآله, وآله وسلم وشر الأمور محتتاتها فإن كل محتتة بدع وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في النار نفسه نساء الله أمي الاستقوى الله Və Müsləmənə və attın, bu məsələrdən edilmək, başlı məsələrdən, başlı məsələrdən, başlı məsələrdən yaxşı onlarıdır. Allahü Subhəqəqələ buyurur, اِنَّمَا الْمُؤْمِنِونَ اِخْفَع Əl-i əyyət اَا اَيَّا سَمْدُونَ مِنَّا قَعَ الْاَشْفَع əl Əl-i Əl-i Əl-i Əl-i Əl-i Əl-i Əl-i Əl-i Mömin-i üçün el bir-bir binandı. Bir-birini tuturlar, bir-birinə möhkələlirlər və bir-birin əlləri sığdı bir-birinə parmaqlar sığdı və göstərdik olucu. Və deyil qardaşı, xüsusən mühüm məsələlərinə biridir. O xüsusən hər bir müsləmin buna ayrıca fikir verməlidir və yer verilməlidir. Və bilməlidir ki, dini rəqqləşdir Başka kardeşlerden, hamısından güçlü değil. Gördüğünüzü görürsen, bakmaya Rabbim, Müslümanlar birbirlerine uçağınlar, laket dini kardeşlerine ulaşamadık bir gelen, Su her vakı bu dilini veya belirli çaman e, ibadetlerinde tamamen görseniz. Ve bu kardeşler, birbirlerine sihir, birbirlerine kömeği, birbirlerine tövziye, Türkiyədirlər, qart bilər və səbidirlər, qartı və səbi Türkiyədirlər. O qardaşdır hansı ki, o bizi qardaşına Allah-u qadağan Allah-u qadağan hər bir məsələlə. O qardaşdır hansı ki, ona ətək verməyi qadağan edir başqa müsağan qardaşına. O qardaşdır ki, hansı ki, Qardasının da qanəyi ve mələyi və nâbəsi olan qanəlindəyir. Lakin bizim hal Müsləlmanlığa halına bakalım. Bir sürü ki, Rabbani, Rabbani rəbiyyətə çox zəyifliyir. Vəsəb edənədir, sebeb-müsəlmanların özündədir. Yani taksir-müsəlmanların özündədir. Ne bahsəyir Müsləlmanlar bugün? Taksir-müsəlmanların üzerindədir. Dine uzağa düşmək, şəri ərdəmək, şəri şəriəti özmüzdə yaşatmək, hamısı gətirib qabuzdur məsələlər çaldır. Gölün nə Ha hamıq nə gələ məsələrdə zəyfi, nə gələ məsələrdə laqir yanaşırıq, hamısı qabuzdur sərəni gətirib müsləmanların bölünməyilə, fitnənin çoxanlarına və səir, və səir, və səir. Amma qaq dinlə, dinli qəcəm etdi, süsusən əvvəli sonralar, lezzətin dünyanı qarşı və zəmiyyə olaraq hamısını din çaldı. Azərcanın qeydindən asıl 10 ilaq, qördündən asıl 10 ilaq, ələb və əcəmək, hamısı, hamısı bu cəməkdir. Hamısı ki, bir Allah-u qadə Peygamber yoluna gedirlər və hədəflerdir və yollarda bir mühsələn Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-Əl-� هل سنبين داره للرحيم رضي الله عنه لك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تنادشوا ولا تباغدوا ولا تذابروا ولا يبعبادكم على بي قعب وكو وكونوا عباد الله إخوانا الحديث قال المسلم أقول المسلم الحديث. مسلم أقول الحديث هو مسلم قردار مختيري صغير ويبي صلى الله عليه وسلم سلم الله بيغمبر وسلم Tövçələndən biri budur ki, buyurur ki, və ləhətə həsədəl. Birbirlərdən həsəb apar mıyım? O, bələt Və müşəhməm onları görməyin böyük səbəbdir. Və qarbaşlığa zəyiblərdən, səbəblərdən biridir. Hans bu səbəra əmhəmən ən fəkinci demək olar. Çünki iblisli, iblis məhz həsəb aparıp, onun görə çərçək etməli. Azam Aleyhisselam, o aşırı gördü ki, Azam Aleyhisselam maaliyyətlərdir, səcdərdir, həsəl aparıb etmədi və həsəlində tür və e, tür növləri var muhtarın insanın onları. İnsanlar tür növlərdir bu və bəzi növlərdən məsələ, bəzən bəziləri həsəl aparanlar istəyir ki, başkasında olan neymət tamamen geçsin ya sözləni və ya əməlinə və sözlə və əməlinə bu üzərində və bəzilərdirsə, bəzən həsəl aparanlar istəyir ki, h Onlar gətsin və buna gəlsin olan ilmə və ya bəcə görürsən, yani, onlar da gətsin və gözləri gəlməsi var onda onlar, onda onlardır. Və bu davranışır, <gülüyor> xəstəlilərdən müəftərin Ələlər. Və həsədın belaları çox deyil. Onun qədər həsəd mənə olur, insan nəsiyyət qəbul etməyə, insan düzəlləməyə və s. Yoxsa qədər bir deyirsən, daha çox həyli yoxdur. İnsan teclər, yenə həmən şeydir, çox xəstəl insanlığı görər. Və <gülüyor> Ən birinci, kiməsə baxarsan, ona yakşılı elə, ona dua elə və bu da imanı cükürməkdən əsləmələr. Çünki Peyomqar Salahın buyurur ki, növmün o, siz özünüz üçün, özünüzə ne istəyirsiniz, başqa Müslüman qardaşıza onu da yəni yani imanı kəmrə olmaqsınız. Peyomqar Salahın buyurur ki, həssət əməlləri, yaxşı əməlləri yiyir, aparır, necə ki? O, taqlarını yandırır, aparır. Allah nasib olsun inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bir çarx oldu. Deyir çarxlara qarnı deyə iki ikinci iki tox şeyləndən vəlatnə də çox. Nədir? Xo əsasən Peygamber sallallahu aleyhi ve eləmir. əsasən bu avusferist olur. Yəni tutaq ki bir müştəri gəldi ha ola. İnşallah bir şey. Və nəsalmazdı və alır. Dolar ki, tərəsdə, çəkçədə görürsən çox var, artırır satan şey. ki, qoy alsın, pul çox qararsın. Bu da olmaz, teyir ağzı olasın. Çünki kimlə qədək de edir, o qədək edirsən, o qədək edirsən, o qədək edirsən. Və hər ki, bu növlər çoxdur. Nəşin növləri? Çünki nəşin əslən mənasına baxanda anlatmandır. Və nə anlatma arasına Yəni, məqsəd oldu ki, müsəlmana əziyyət deməyəsəm. Əziyyət burada fiziki nəzərdə tutulur, həmçinin mənəvi və s. Onu görə heç bir rəziyyətdə Allahım olmağız, fırratma olmağız məsəhəliyyəti, üstəmələsən alış-verişlər, satan görürsən malı hərqi, onda olmayan smətləri yiyir, elindəlik istədik və s. Bunlardan suharamdır داخل المساله مثلا مسام الله. هو يقول شاعر دي ليس دنيا الا دين ليس دنيا الا دين وليس الدين الا مكارم الاخلاق انما المطر ان إنما المطر في النار هما من خصال اهل الفسقه يعني الشاعر يقول الله الدنيا لا تنفع بالامور دي və din də əhlərlə varlıdır, əhlərlə olmalıdır. Və anlatmaq, xəyanət etmək onlar ikisi də cəhənnəmdədir. Və bu münafirlərin isfətlərindədir. Baxmayır, anlatmaq olan şəriət-i kafirədə alınmaqı əziyyət etməyi o da əgər kafirlərin döyüş meydanında səninlə müharib edən kafirlərlə. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Əl-harb ila." Hər bilincə malikdir. Yəni aldıq vəsalamada. Amma təhir vaqtı olmaz, hətta çatlı olsa belə. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur da, buyurur ki, Yəni bilincə gəzə bilməyin. Bilincə gəzə bilməyin. Şik Məsələn, bir Müslüman bir kardaş ki, ləşin görsən amellerin və eyvah. O amellerini kesebilən, o amellerini ne kesebilən? O amellerini ne kesebilən? O da kesebilən miyə olar? Yoktur, kələk, oşka bir məsələri bələ çalış. Kendinələmə, şiddətləməsin. Bu da kardaşlarınızı zəyikləyir. Ve sonra buyurur ki, vələ qədəqəruq. Yəni, birbirimize avələsi kesməyib, birbirimize arka çevirmiyəm bir yüzlə yaşa olun, üç bölün, bax olun. Onun görə Peygamber sallallahu aleyhi və səhələ, üç günlə artır qalmağa qanam edir. Təbii ki, əyət dini vəziyyətdə olar, dini səbəbləri görə onlar hətta çox olmaz. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi və səhələ üç dənə səhavini bir müddət bindirmədilər. Hətta salam ümidlə bizim Peygamber sallallahu aleyhi və səhələ bir ay kərcədədir, həl və iyi məsələri görə olar, amma başqa məsələrdə üç gündən artıq üç gündən olmaz. Həmçinin planbaycılası həmçinin törkiyəsində buyurur ki, Vələ eləbi və bukuma alə beyni və Yəni, həmçinin planbaycılası da buyurur ki, həmçinin qardaşına apanan əməllərdən edir, biz qardaş bir də ne satıq sən gələb o avcıya bilirsən ki, gəl mənədən avcı nə, mən sənə ucuz verirəcəm, bu haramdır, olmaz. Və ya məsələ, təkir, Ərazil mərazət edir. Bir qardaş hansı bir qızı istəyir, artıq nişanlanır. Az ov zolağələr biri gəlir ağaya gedir. Qardaşım, Peygamber sallallahu əleyhi və yani, bu necə şeydir? Əgər, əgər həsədi, əgər dəşli, əgər yəzəbə, əgər fiqurşə, atasə mehta çıxıbsə, onda o məqamda Bu halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi qardaş olmanın yollarını bizə bəzlənib göstərir. Ona görə hər bir Müsləmmən savaşmalıdır, başqa Müsləmmən qarşı kim saxlır məyə Bir dənə dinə görə olabilər, məhz salam. Amma başqa şeylər olmaz. Oldu, gəlir, kesin o qadar imanın kamilləndəndir və kesmə ilə həm imanları artırmağa səbəb olursan Necək Peygamber sələk sən bir gün bir okunuşlar, Abdullah İlhamur deyib ki, Peygamber sələk sələk indi burdan gələ, sən nə Bəs onlar kimi çıxırlar. Sahabədin deyir. Və sabahı görəndə yenə bir, yenə hər an olarkən, o sabahlarada bilir ki, gedin bir dağ azının dil qonağı olacaq, bunu buyaqanlar səhərə keçir. O cənnət əlindədir. Yenidən qalır orada bir gecə, təzə səhabinin yanında. Budur keçən hər 10 qulu açıq namaz qılan deyir. Və onlar çoxduan oxuyandır. Heç İkman kez, öz kıyhamlar çatsın, belə elədir. Nə əsnəf, ne edirsən sənə gələdik? Eşlə bir fərmiyə oldu idi. mən sağbəcə, həyəyə axşam yatanda öz gəlbində hansı bir müsəlmanın kim saxlamam o ilə. Onun görə, övələm, üsələm, Allah, çalışma lazımdır. O qardaşları əlavə xüsusən o qardaşları əlavə verən kişisəyə edilir, və çalışır o sifətlərdən uzaq olar, uzaq olar günə və çalış Allah Subhanahu taala'nın etsin, heçsen. Allah Subhanahu taala bizi da nanə Allah məqalat öçəcəm. Şəhnamə çarxadan qalanlar bolsam. Amin. Allah Subhanahu taala qardaşlar ki, xəstələri, səmmalar, xəstələr də Allah şəfa Allah razı olsun, salavatı həmçinin qardaşlığı, botan əməllərdən və həmçinin cahilliyi bir <gülüyor> nit danışan. Sələflər ki, əgər insanlar bir-bədil şeylər danışmasa fitnə olmazdı. Ona görə məcinin çalışma lazımdır. Cəhilləri bu açıma. Çünki bu məlumdur ammızda bilirik, etibar eləyəlik dəstələr çıxırsa, ne ki burada, dünyada gəlbi vasitəsi ilə müsəlmanlar bölürlər, müsəlmanlar məfəllər və işlər güzəl üçün Və onlar da təkdir zamanlıdır. Saf etə, üslublar allanıcıdır. Gəlir məsələn elə məsələdə aparırız ki, Sən namaz kildin ki, böyük nə oxuyurlar, biz belə deyirik. Və artıq oxudaqsa, 10 minlərlə, də o cür bir məzmuk oxu bala 5 kişi vəlancaq. Digilərdir. Və svari-sari. Və qənanə ki, biz biz əhli sünnə aydın olan məsələlərdən gətirib izah etmək Məsələn, namaz kılmıq. Namazın nə deməkdir? Namazın ne amaçla kılınırəsən? Yoxsa sadəcə səsin məsafədirsən? Deməli ki, əsas səni Allahla təkrarsiz eləmək kimi qapıdır. Bax, bu məsələ var, amma şunlar da. Ki heç-heç yəni qəbul olunmur. Lakin bu tərəfdə əsas şey, bu mənifisifikasiyalarda, məsələn, vəlat məsələsi. O yerə falan məsələlərdən çalış, o alimlərdən ki, ola statikiyə məsələyə onlar tərifə də gəlir. Sadəcə sənə Allah kamaq qağır. Və əkəşir ki, məsələ, heç iş məyoxdur, nə deyək biz namaz kulaq, tavrı yoxdur. Efəndiniz var, Allahma belə məsələyə sənə aparır ki, hakim-i kafir. Çünki Allah əqləsini görə, sən əgər hakimi kafir gördür, sən müsəlməsən. Eyyəl hakimi kafir görməyəsən, deməli, sən müsəlməq görürsən. Əsbər əhvud bil əhvçudundan bu. Əhvud bil əhvçudan əhvçud Qarşıma danış, danışma ağrıcı əhl-i bir və əhl-i üçün əsvətlərindən həkim o, yaxşı danışılmaz. Ona görə salariqlər, murcəyələr, onların həkim o, yaxşı çatlanışırlar, onların biz yə ol, əhl-i üçün əməcən səliflə. Ona görə, çalış olma mələk şualarla, əhl-i üçün əaləmləyəni və əhl-i istahdardır. Qarim bir səhv dilsə var, o qədər, sən kimi Bazmayla sahabeler verzi zamanda giyidirlər, sahabelerin vakti başqayı deyil. Olar onlardan sonra 4-3 alimlər sahabeler çindirilir. Vakti ayrı, zaman var, mekan var, ahşıllar eh, teflir edilməyin qaydası var, şəkdəri var, yolu var. Ona görə şehr buyurur, Rahim olunlar. O ad ilər ki, cihab əmrini, onlar da vakt tehtirə olunur, O vakti təhərifə var, vakti kurgu var, vesaire vesaire onlar qoxsa, sehir airden tehtirə və yəni İslam qayrı dağındır. Əgər biz Qur'an ayəsi ilə dövür dəyil hal, tətbiqləyə bilmək ilə izgəldi, qalimin necə? Qalimin kətvası necə? Əgər Qur'an ayələrin tətbiqləyəməsi şəhətlər varsa, Allah'la, belə suallarla, üsulluqla, şeytani şəhətlərlə. Qayrıq bu məsələdən ki, olan da əsas məsədi cəmatı bölümüydü insanları meçiklərd Cimələri təklimi. Kim səma məcahididir? Dilim səma çox yoxdur. Mücəlləm diyarı yoxdur. Ləzəmə ham ham cadir. Bir adam oğ ay oğ birə rahəm çəkib alıb. Çağırmışlar qara. Şeytan buna gədirir. Bu lexan belə. Usadın İslam qaydası olub bizdən nə deyir? Və belə salam olsun saliat alayhe ve sellem insan soğmuş bilenlerde